زادو طالبین زادو طالبین صلوور 53 صفحه او حدیث د دویم باب د شپغم نمبر حدیث فقم نمبر حدیث تے دو دویم باب دزادو دو تالیبین صلو پنزو سمن صفا وعن عبداللہ امن سلام رضی اللہ تعالی عنہو قَالَاوِ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ الْمَدِينَتَ عَلْكَ لَا چِرَاغِ نَبِيَ الْسَلَاةُ وَسَلَا مَدِنِ مُنُوْرِتَ نُجِئِتُو زمرالم فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ ارکلا چه ما او پی اکلا چه ما شما تا وجهو مخداغا چه ما اولیدو داغا دا مخا غا چهرا مبارکا نو عارف تو زپوی جا زپوی جما ما او پی جاندو انا وجهو لیسا بی وجهن کذابین چه مخد دا نده دا مخد دا درو جنو مخ نده دا دشتینی مخد ده خانا ځکه د نیک بنده فتا دا غدو आसार او مخ نه پته لګي یو خو بیماری د بیماری په وجه حالت نور تو مخ نه پته لګي شاپور شیخ صاحب الله دی او بخیر شیخ القران مبارک وي او چکل شیخ القران سے مولوی دو په شاپور کې اخانان دی نو ماوي له مه چزا ساريته له غدن ساري نه بس دا څې سړي دا د تر وروستۍ دا سړی شکل نه پاتېږي یو سرخ است سړیو دا یو ځړی یو سوري عارف سور مازانا کوي خو شي هغه رنگ یې ښه سوفې قران سور ورته وایرو بابا الله دې عمر کې خیر واچې وسړی میني سره خبرې کولې چې کله ته لم درې ګنې سلو ګنې تاسو سره وي. آ نوکر راځي او بس دی هغه وینا په تللېږي مونږه سره جوړ کي خپل څه وکړې یا سره کړې زې आवाज یې خو نو سبورو خبرې کو. زه نفس یې موجود ته پوسو کي مونږ ته راځو او وینا کاينه زاسو وکنو هغه نوکر پر نو څو سره خبرې ولې سره لولې کان نارنجنې لولې بادشاہان راځي ورته په واده ستي او پسمن څوک پنځه منټه لیسمنټ اوس نه دی یو ما څه د دې کې دی مې زم لا خير وکې بش ما ته کوم کار کې د کار جاړې ساته سې کوم کار که کې کنه د کار جاړې ساته مې دې دوا کاونو بس نو ما نو چې باوا ماجستاز څنګه وی شیخ القرآن رحم الله ما چې کله اولو ده نو یې ما فوران څنګه کله چې ان نوجهو له سوجن کزا دا اوجن جون مخنلي دا درو جون سره یې لري مولا ترک کړ او چې لاس ما پر ترک بوت بوته لري شیخ القرآن رحم الله دا کوچټ په ترکه کینولو او خلقو به ده خلکو سم الله چې مې خلق ویل چې دا دشتې نصرې دا چې د کانو خلکو پاته لګي هغه هغه هم په کار نه غواړي چې هغه او زونه پریس کوي فکان او ونما قال السلام دا نه چې هغه غندونه سيزونه خوري سکي راته خلکو شاملې سونه کوي نا ډېر پات انسانو په دې زمانہ کې ها کاروبال لحاظ سره معاملات لحاظ سره دیندارې له حسره فکان او ما قال نو اولا چاغوین بیری سلام ایوه الناس ای خلق وابش السلام خور کي سلام دې سلامو نو پيو بل ډېر وای اے چ رازې و السلام علیکم چزی و السلام علیکم اے طالبانو تاسو ته هم په خپل من کې سلامونه ډېر وای دې نفرت نفث ختميږي د سره په غزو کې نه خمیږي د سر د یو د زروونه ح د و خیرې خمیږي و که د د ما سر نا لګې و ما بانې سلام یوي د ما سر لګې ځکه دا, دا باې سلام وي چې که لاو ستامالکو خفهه کېږي ملاه بیا بهدم یا چې بعضې نه سلام عیککوم چې هو یو کتاب ته نستې روټی ته نازې نه بیاتیونه شتهخه انا چاہ دے کہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھی آئی اب جو سلام چو خور کے سلام وعطے مطاما ورکے تو آمون خلکتا وائی تو آمون خلکتا سوچتا ورکے ہاں نیو مسافر راگے یو ملمرے یو متاثر راگے یو چڑے دے کسکی والالے اوغا واضو کو فوراً روٹے ہو لورکا تو آمو لورکے پو خواد خلکو کی لبدنداری جذباوا تو آمونه خلکو ې زونه خدم کي خیر وتلی تي واې موږ عام او ورکې تو عامونه او بالې خپلوګلی خپل ولی و د خپل وانو للحاضو کي اولو بل للی آموز کوي د شپې پاسېږيناسیامو نو خلک د پاسېیدې بې غم په ډیر للحاز طالبان هم پاسې طالبان پاسې دې موږ هغه د ماکه خامه خپانې پر کال پوهه زمو طالبان ماشار لاخري خدای هر کې چیز نه نه نه دا هم دې شپې دې شپې دې دې خامه خپا کې موږ هم تا درې پوا سره ورته پاسې کې خو ها وصلو من د شپې او خلک دې ته د خلل جنته به سلام نن به شي تاسو جنته په سلامتی يا سلام سلام باتیا سربددن نهشي نوکه سلام نه شي پیش کوول نخوراکړ کوه یو بغ وستې کې که خوراک نه شيور کولی نو خپلولی پی که خپلولی ن شي بغزو ح کې د د شپې پاسېږ موزکو کوه که نه یو م کوي